Gloria gloria gloria Hirexules dego. Gloria gloria gloria Hirexules dego. Și pace pe pământ oamenilor de bunavoință Te lăudăm te binecuvântăm te adorăm te preamărim Doamne, Dumnezeule, împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte, Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slavata cea mare. Doamne, fiule, unul născut, Isuse Hristos, Doamne, Dumnezeule, mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într lui Dumnezeu Tatăl, o amin